Benvinguts a aquest acte, un acte interessant, positiu, econòmicament positiu. Avui parlarem d'acústica i l'impacte econòmic que té en aquesta ciutat. Però abans de re vull donar la benvinguda a la Lídia Albert del grup Iris i a totes les companyes, a l'Helena Mataró de Gran Junquera, ja, moltes gràcies per estar aquí, evidentment amb el Xavi Pascual, director del Festival Acústica, i eh, per la meva part faré un petit resum de què és el que estem analitzant avui eh, com a impacte econòmic d'aquest festival. Eh, és un festival que ja porta uns quants exercicis i que probablement ha estat el determinant de que des de l'Ajuntament haguem vist la necessitat d'estudiar d'una manera, diguem-ne, científica què és el que reporta cada un d'aquests aconteixements a la ciutat ja està el festival acústica però hi ha altres activitats el festival que organitza Designer, el festival del circ i cada un d'ells obté una resonància mediàtica, hi ha unes persones que hi acudeixen i sabíem, perquè veus a la gent que és molt a dins de la ciutat que això genera una activitat econòmica però no teníem dades fiables i comparables entre elles per saber quin és aquest impacte que representa per la ciutat per tant, des de fa un, un any i mig aproximadament vam determinar que necessitàvem determinar este, estadísticament i saber exactament quin podia ser aquest impacte de cada un d'aquests acontecents. Llavors, eh, vam encarregar una empresa que ens dissenyés un software, una manera de funcionar, eh, que estudiés cada un dels aspectes que eh, afecta des del punt de vista econòmic i des del punt de vista d'aportació de persones, des del punt de vista de visites, aquests eh, aconteixements. I això va generar aquest document, més aquest software que en aquest moment ja estem aplicant i que eh, per via de diferents actuacions que es porten a terme ens permet analitzar aquest impacte econòmic. Això es fa en un context social i econòmic en el què és necessari saber què és el que ens aporta i què és el que ens retorna, perquè, evidentment, en aquí estem parlant també d'unes aportacions municipals que necessiten saber quina és la rentabilitat, entre cometes, des del punt de vista social i també l'economia. Ens dona un major grau de coneixement d'aquests esdeveniments, un seguiment dels resultats més acurat. És una eina per la presa de decisions, perquè ens diu quin és l'impacte econòmic, però també és l'aspecte social. Hi ha acontejaments que no tenen una gran repercussió econòmica, però en canvi sí, des del punt de vista social, són eh, francament interessants al poder-los mantenir, encara que, repeteixo, no produeixin aquest resultat econòmic i aquesta optimització que permet dels recursos públics. La metodologia de treball són mètodes estandarditzats. Per tots els acontejaments que es porten a terme a la ciutat, s'utilitzen els mateixos és probable, és possible que no siguin perfectes, però com a mínim et donen una visió que és per a tots igualitària, perquè s'apliquen aquests mateixos paràmetres. I per tant, de cada un tens aquesta visió en comparació com a mínim amb els altres que s'estan produint. S'utilitza un, un criteri de prudència i eh, no fixar un únic mètode de fixació dels impactes, sinó que són diferents accions les que eh, es tenen en compte quan estem estudiant aquest eh, impacte a l'esdeveniments esdeven de tipus A que tenim aquí a la ciutat el número que ens apareix és evidentment l'acústica i el que fem és una recollida de dades que es produeix bàsicament per mitjà d'enquestes que es fan personalitzades a la gent i eh, amb un límit que són 384 enquestes després de les quals eh, s'arriba un 95% de fiabilitat i el que ens diu el, el, la gent que en sap d'aquestes coses és que eh, una vegada superat aquest umbral, aquest número d'enquestes de, em eh, pots fer moltes més però l'increment de fiabilitat és molt minús per tant, amb un 95% de fiabilitat, n'hem fet aquestes 384 enquestes anem a analitzar la despesa per cada persona de per les que venen el nombre d'assistents a l'impacte en mitjans i el pressupost en relació a les pròpies aportacions municipals hi han una sèrie de preguntes que inclouen l'origen de cada un dels visitants si realitzen pernotacions en el municipi eh, i quines despeses realitzaran en aquí en el municipi i de tot això ens ha permès arribar a unes xifres ja que hi eh, com a gran xifra, perquè després en Xavier ens analitzarà pormenoritzadament aquest impacte econòmic, però la gran xifra és que eh, el Figueres ha obtingut un retorn de quelcom més d'un milió tres cents mil euros per a aquest festival acústic. És un impacte eh, francament econòmic, estem parlant d'una aportació municipal directa de cent setanta mil euros i això significa que per cada euro invertit per part de l'Ajuntament, n'hi ha un retorn de 6,89 euros. Eh, eh, jo, com els tenia aquí, eh, Jordi, ja resumits del propi estudi, amb l'adulta més senzill. Hi ha, per tant, una clara, eh, un clar relació directa entre eh, l'aportació que fa des de l'Ajuntament i aquesta repercussió. Des del punt de vista del regidor d'Hisenda, que en aquest cas sóc jo mateix el fet és que eh, quan fas un estudi us, oposaré, us intentaré fer un resum global, al pressupost municipal surten 175.000 euros per una activitat d'una manera directa però en genera un milió 300 que acaben generant eh, activitat econòmica que retorna en el benefici de la pròpia ciutat i del propi ajuntament, és el que ens convé és el que des de fa eh, temps i ara, de que vam començar aquesta legislatura, estem intentant posar a treballar conjuntament tot, totes les àrees, eh, cultura, patrimoni, museus, música, eh, eh, en relació a generar aquesta activitat econòmica. Com aquesta és una dada que és positiva, doncs bé, de cara a l'any que bé, hem de veure com fer per eh, promoure, créixer, sense traspassar determinats ombrals, que ens ficarien eh, requisits administratius que ens complicarien enormement l'existència per tant, un creixement estable sostingut eh, i que sigui mantenible per la meva part eh, no diria res més, eh, sinó que li passo ja la paraula a en Xavi Pasqual que ens afagi aquest anàlisi més per, per manualitzar ja. Gràcies bé, Gràcies a tots per ser aquí uh, i, i bé, doncs uh... Bé, mi una mica analitzar doncs, des del festival aquest estudi d'impacte econòmic doncs, que feia l'Ajuntament de Figueres, eh, com l'interpretem des del festival acústica. Eh, Enguany doncs, eh, vam viure un festival de rècords, eh, tot i fer un dia menys, si no en feien 100 o en feien 4, d'aquests 4 dies... 3 uh, van superar les xifres d'assistència de qualsevol edició del Festival Acústica. Clar, això ens porta a que, bueno, Manel, doncs, que és més de números i economia, no? això que es fan aquestes pantalles en aquestes ciràptiques uh, ah, i corbes, no? jo sóc de lletres i, i no ho domino tant, però sí que és veritat que uh, la corba des de uh, la primera edició del Festival és ascendent. És a dir, tot això fa cap a dalt. I després, de 12 edicions, aquesta està a la tretzena, segueix estan de manera ascendent. Això, els que estem aquí, doncs, siguin projectes de més envergadura, de menys, siguin empreses grans, siguin empreses petites, sabeu que és una cosa molt difícil de que els projectes estiguin en constant creixement. I això, ara mateix, és el que tenim sobre la taula. Tenim sobre la taula un projecte que és l'acústica, que després de 12 anys la marca segueix en constant creixement i tenim un esdeveniment que en una era, on és l'era de les ciutats, no? ja es deia, els països desapareixeran... Eh no Catalunya <ríe> i que ens deixaran votar n'estem segurs <ríe> però la, la capitalització turística i de, i de, i de tràfic de, de, de, de persones en quant a visitar en quant a gaudir dels actius turístics eh, va orientada a les ciutats totes les ciutats intenten tenir esdeveniments eh, culturals ja siguin musicals, cinema eh, dansa, el que sigui eh, clar, nosaltres aquí Figueres tenim un esdeveniment de primer ordre i que dins de la seva categoria de festivals musicals està en el top 10, top 12 de festivals de Catalunya i això és el difícil és a dir, haver arribat aquí jo fent una comparativa eh, a termes futbolístics eh, diguem-ne doncs, que en una possible Champions no? doncs nosaltres el festival acústic estaria jugant en aquesta divisió amb un pero amb un pero és a dir, el festival que, el festival que menys diners té d'aquesta categoria té el doble de diners que té l'acústica i això jo crec que encara és més meritós és a dir, que amb el pressupost més baix de la categoria estem en aquest top 10, top 12 de festivals de Catalunya i encara aniria una mica més enllà hi han ciutats que estan competint en aquesta atracció de visitants que estan invertint molts més diners en projectes i que no aconsegueixen entrar en aquest top 10, top 12. Jo crec que això és, és una de les coses no, que, que, que interpretem d'aquest estudi d'impacte econòmic com a molt positiu. Hi ha una pregunta que econòmicament, lògicament, no se li dona tanta importància, però en aquestes enquestes hi ha una pregunta que li deia a la persona. Tu per què vens el Festival Acústica? quan tu planteges que et demanen perquè vens a un festival musical creus o et atret per la programació musical aquest estudi diu que la meitat contestava que venia per la programació musical l'altra meitat venia pel festival acústica o sigui pels valors que ara mateix desprèn la marca això encara et dona més argumentació de dir que estem en aquest top de marques de festivals en què la gent quan es planteja anar a un festival d'aquest toc 12, sí que la programació és important, però no és el més important per anar-hi. I això és un altre dels valors que fa gran tenir aquest projecte a la ciutat de Figueres. És a dir, la mateixa programació, sense que es digui acústica, segons aquesta enquesta portaria la meitat de públic que ha portat l'acústica aquest any. I, I això per nosaltres és una de les dades més importants nivell econòmic, ja us he dit que sóc de lletres jo. Però, però vaja que sí, que està molt bé per suposar, per cada euro que inverteix l'Ajuntament de Figueres en rep 7 si fos una empresa privada qui no firmaria? si inverteixes un euro i en guanyes 6 no? o sigui, és fantàstic a sobre, l'estudi diu que d'aquests 176.000 euros eh, d'alguna manera hi ha un estalvi en publicitat directa de ciutat d'aproximadament 150.000 euros collonut i a sobre la ciutat els, els figuerencs eh, estan rebent 1.300.000 euros fantàstic aquest 1.300.000 euros per això no van ni a l'Ajuntament de Figueres ni a l'organització on van a parar diferents actors econòmics empreses petites empreses serveis perquè aquestes empreses puguin generar aquests diners aquests dies i el festival, que en rep d'aquest milió o tres mil euros? Directament, un tres i mig per cent és a dir, cada actor econòmic si, si, si rep eh, 100 euros doncs un tres i mig per cent d'aquests 100 euros és el que acaba col·laborant al projecte que li està fent guanyant aquests diners o si sigui, no arriba ni, ni el 10% és a dir, també ha de 100 guanya nou i no en dona 1. Bé, què ens trobem? Ens trobem, doncs, amb un festival amb unes xifres espectaculars, amb una imatge social i de marca espectacular, que ens posiciona entre els 10 o 12 festivals més importants del país, però amb un creixement constant, i que això és lo difícil, que genera unes despeses que no equival als ingressos que genera aquesta... Eh, al festival. A partir d'aquí, tornant al símil futbolístic, <ríe> que és molt fàcil d'entendre, és a dir, què ens plantegem nosaltres? Ens plantegem doncs, que si volem seguir competint en aquesta categoria, per poder mantenir la categoria i poder seguir lluitant i no quedar els últims o baixar, necessitem que aquest pressupost sigui adient amb la categoria que estem jugant. No es tracta de ser el número 1 perquè això és impossible, però almenys... Que, el que està amb menys diners en aquesta categoria no tingui el doble que nosaltres. No. Perquè es fa molt difícil poder lluitar i poder seguir estant al nivell que estem. Entenem que per aconseguir això hi ha molts actors, és a dir no, no estem demanant eh, alguns actors concrets, vull dir, si no hi ha un conjunt de gent que ho ha de fer possible, nosaltres igual, nosaltres i de l'organització volem eh, que el festival es mantingui, i, i que creixi perquè no? vull dir quan fas algú, sempre ho fas perquè vol que vagi millor, no fas les coses pensant que hagin d'anar pitjor. Però és clar, hem de poder eh, garantir que les despeses que segueix generant aquest creixement les podem assumir. Jo Hi ha, hi ha una frase que va dir l'alcaldessa que, que li greeixo molt a la presentació de l'acústica que deia que el festival és un projecte de ciutat i que té que estar per sobre, de qualsevol eh, partit polític i qualsevol eh, tema més enllà del que ens interessa, que és que l'acústic és un projecte de ciutat i que el puguem mantenir. Mm, vaja, doncs a mi eh, és el que m'agradaria, és a dir, que d'alguna manera ens plantegem eh, aquestes dues edicions que queden de contracte de Festival Acústica i que esperem que puguin ser moltes més, eh, en aquest sentit, és a dir, hem de poder seguir jugant a Champions, però no podem fer-ho amb pressupostos eh, de categories inferiors. Fins aquí, gràcies. Dono la paraula a l'Helena, eh, responsable de marketing del gran Aulec Gran Junquera. Hola, bon dia. Bon dia a tothom. Bé, doncs a mi em toca una mica fer la valoració d'aquesta primera relació que hi ha hagut entre Gran Junquera, Aulec <coughs> Jòpia, i el Festival Acústica. A... Uh... Bueno, tots coincidim en que estem molt contents eh, d'haver participat en aquesta edició de l'acústica i en especial d'haver fet d'aquesta manera, no?, que és amb el, amb el got solidari. Eh, de fet, això ens ha fet iniciar eh, des del centre comercial doncs un, un camí solidari amb projectes eh, relacionats i associacions solidàries de la comarca relacionats amb el de solidari per exemple, eh, bueno, ara començarem una recollida de joguines amb, amb Creu Roja de la Jonquera i bueno, vol dir que realment ens ha agradat eh, entrar en aquesta dinàmica però eh, de fet estem aquí avui per fer entrega de, del 20% dels beneficis del vot solidari a l'associació que es diu Grupiris I, i volíem bueno, dedicar una mica uns segons perquè ara quan veníem ho comentava amb la meva companya la Maria, que ens va sorprendre com molt gratament que amb els temps que corren no? doncs que tanta gent, tantes associacions estiguessin, bueno, es presentessin una mica uh, en, el, en el concurs aquest que es feia a l'acústica perquè bueno, realment t'adones que, que, no? que hi ha molta gent amb moltes ganes amb, amb molta energia i amb molta empenta per, per engegar els projectes i realment quan vam conèixer els doncs, nois del grup IRIS ens van transmetre tot això suposo que això va ser un dels factors perquè ens encaminéssim no? en aquest, en aquest en aquesta vessant solidària eh, llavors, bueno, aprofitar per donar l'enhorabona a tota l'organització de l'acústica estar molt content amb el tracte rebut amb, amb tot i, bueno, eh, enhorabona també per l'èxit eh, com ja vam comentar en la roda de premsa eh, anterior bueno, per nosaltres la voluntat era una mica d'iniciar una relació amb l'acústica eh, per tant, bueno, esperem realment que això sigui el com vaig dir, no? la, una frase de l'inici d'una bonica relació i que, bueno, que acabeu de, de comentar tots aquests ajustaments perquè nosaltres problema acústica per, per molts anys Li passem la paraula eh? a la Lídia Albert de la presentació amb la Hola, bon dia uh, Bé, uh, el primer que volia demanar era que tothom estés molt uh, conscienciat que en aquest cas l'Ajuntament Uh, promo Arts i també el gran Junquera Aulet uh, estan fent una tasca molt gran tant per Figueres com per les associacions en general uh, portem ja uns quants anys que dediquen una part del got uh, o sigui una part de la recaptació en, uh, en la tasca aquesta de voluntariat que solen fer a les associacions uh, aquest any ens va tocar a nosaltres els hi agraïm a tots que hagin fet confiança en el nostre grup som un grup eh, molt nou, fa realment molt poc temps que estem creats, fa un any i mig, més o menys, que vam decidir doncs, crear aquesta associació perquè vam trobar um, una mancança a nivell de càncer de mama a la població de Figueres i a voltants. Um, no és senzill perquè es pot dir que pràcticament totes nosaltres estem ficades en aquest món, no? per alguna raó o l'altra ens ha tocat viure això i eh, ens va agradar molt la idea de eh, crear una associació perquè la resta de dones que es trobessin en una situació com la nostra poguessin estar ben recolzades per nosaltres des de l'experiència i des de la bona voluntat, evidentment però tampoc és fàcil créixer com a associació perquè en els temps que corrim econòmicament parlant no és fàcil i a més a més fer-ne difusió eh, a nivell social també costa per això també és una de les maneres que mm, gràcies al got de l'acústica eh, hem, hem pogut arribar a molta més gent mm, ens han vist a la Rambla tots els dies de l'acústica eh, ens han conegut molta gent no ens coneixia i arrel de posar la parada doncs eh, bueno preguntaven Eh, els explicàvem qui érem, què fèiem, què intentàvem fer i, evidentment, els explicàvem que tots aquells vasets que tothom s'han dut a casa seva eh, anaven en benefici del grupidis. Idis. Eh, realment fa moltíssima il·lusió, però molta de, de debò, veure com una cosa que has creat fa relativament poc eh, ara ja forma part del mobiliari de cada una de les cases que han per l'acústica sempre, perquè aquests vasos duren per sempre, fa molts i molts anys que en tinc a casa i duren per sempre, us ho puc ben assegurar els ha pot rentar i no passa res doncs sabem que aquell, aquell vas aquell got de l'acústica quedarà molt de temps a les cases de la gent no vol dir que ho hagin de menester mai però tant de bo que sigui així i que mai ningú hagi d'agafar el got mirar qui som i trucar-nos però sabem que hi ha la possibilitat aquesta que si algun dia alguna dona ho necessita podrà agafar, agafar el dot una altra vegada recordar l'acústica i el bé que s'ho va passar i eh, trucar-nos que per això estem bé, no tinc gaire res més a dir només que moltíssimes gràcies que amb aquests diners intentarem eh, fer el màxim de bona obra possible acostar-nos molt més i fer moltes coses per les nostres associades i bé, emplaçar a la resta d'associacions que tornin a venir l'any que ve i l'altra i l'altra, perquè aquesta gent són molt bona gent i sempre ens ajuden. Gràcies. Molt bé, ara respondria doncs a l'entrega de... Fem preguntes. Fem preguntes. Ah, jo, jo voldria afegir des de des del festival ah, Això a ah, aquesta activitat solidària que estem fent, el vot solidari, a l'anterior eh, baalanç no? van veure que es podia veure inclús amenaçat aquesta acció solidària per falta de recursos, a no sé que trobéssim alguna empresa doncs, que es volgués implicar amb el festival i precisament amb aquesta acció. I jo vull agreguir també una vegada més a l'Elena en representació del Grannaulet Junquera, doncs que hagi volgut a acollir aquesta iniciativa que, que gràcies al seu suport hem pogut seguir mantenint aquesta vessant social del festival doncs que crec que aquesta era la tercera, la quarta vegada ja que ho fèiem i que, i que vaja molt contents doncs, que el grupig el eh, puguem ajudar amb la manera que ens és possible i que vaja la nostra intenció és seguir podent ajudar anualment a les entitats doncs, que es presentin de la ciutat i aportar el nostre reglament de sorra sobra eh, a, a fer la vida més fàcil de la gent. Doncs, eh, jo també aprofitaré eh, per fer un comentari sobre algunes de les eh, paraules del Xavi en el sentit d'aquella frase de la nostra alcaldessa eh, aquest és un projecte de ciutat, que és veritat la l'acústica s'ha convertit en un projecte de ciutat i eh, la preocupació que manifesta també el xavi de com fem per continuar tirant davant i eh, jo li llegeixo avui un repte eh, d'alguna manera anem a veure com fem per eh, acabar de convertir en mi m'encontre que en aquest moment la prestació municipal representa un 36% del pressupost a veure com fem per acabar lo de convertir en un projecte de la ciutat eh, eh, establint aquelles mesures i aquells convenis dins del conveni que permetin que l'Ajuntament ho senti eh, absolutament com a seu eh, com a seu. No? I en temes de propietat intel·lectual marques i marques i, i jo penso que en aquí tenim camp per estudiar estaria, estaria molt bé bueno, doncs parleu-me preguntes sí, no hi ha preguntes Xavi, quan dius que no et referies a un actor concret per ampliar el pressupost però a qui et referies? No, no, no, no, sí, no em refereixo a l'Ajuntament de Figueres eh? em refereixo a tots els actors eh, que participen del festival és a dir, eh, si està diguent l'estudi que hi ha 1.300.000 euros bueno, només que cada petita empresa o empresa que en rep una part destinés un 10% al que li està fent guanyar aquest 100% Eh, poder, ja no caldria que ho demanéssim, vull dir, és que poder en lloc de generar-ne 1.300 en podríem generar 1.800.000 eh, o 2 milions, com ha, ha apuntat eh, Manuel Toro quan ha començat, no? que tant de bo es pugui anar més. Eh, és, és això, vull dir, no és parlar només d'un any sinó que veure totes les parts implicades com ho fem. De fet, aquest any hem treballat amb tot això, no? O sí, sigui, ha estat un any que hem fet moltes reunions, hem, hem mirat amb diferents estaments de la ciutat i sí que és cert doncs que o si sigui, d'aquest milió 1.3 mil, enravem un 3,5, l'any passat podem raviar un 2%, és a dir que hem augmentat un 1,5%. Però va, com que el festival no para de créixer, eh, trobes-te en una situació de que cada vegada, o sí, sigui, cada any falta més, no? o mai és suficient el que acabes tenim per poder assumir les despeses que genera el projecte i, i és això, bàsicament, no, no comptava a ningú concret. Mm. Entonces, en concret de tot cas, el sector comerç, l'hostaleria... Bueno. Clar, és que tampoc sabem exactament exactament eh, qui és, vull dir, qui són, si sabéssim seria molt fàcil, no? Eh, el, que, el que sí que hem de fer doncs crec jo i per això he començat aquí doncs, la, la meva intervenció que tenim el festival a on el tenim i que moltes ciutats posant molts més diners no aconsegueixen doncs que vaja, això és l'important eh, i l'o difícil ara el que hem de fer és mantenir-ho i poder créixer i, i, i és això